acest mare dar și, din nefericire, puțin îl cunoaștem sau uneori chiar ne și dacă îl avem. Se face de, de foarte multe ori că încercăm prin anumite cuvinte să implorăm pe Domnul, să îl rugăm, să îl facem să ne audă, să ne asculte. Și cuvintele noastre sunt așa, un fel de cuvinte mai mult, așa cum sunt ele. Ne întrebăm, bine, dar cum pot eu să-mi explic cuvintele pe care Biblia mi le spune despre el, cum mă vede el, cum mă privește el pe mine? Și aici este frumos să știm, descoperim aici că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 Și unde este el, așa mărturisit Adam despre Eva, când a privit-o, n-a privit-o și n-a văzut-o ca o ființă făcută, luată din altcineva sau din altceva, ci Adam a mărturisit că era os din oasele lui și era carne din carnea lui.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 Sămânța primită de pământ, la rândul ei, acolo, dacă are apa și căldura și lumină, încorțește și știm cu toții că așa rodește sămânța. Cuvântul acesta pe care noi l-am ascultat cu bucurie, cu bucurie să înțelege, primit cu bucurie în inima noastră, în pământul inimii noastre. Și el a dat naștere acestei noi ființe pe care Apostolul Pavel îl numește omul cel nou. Și dacă este cineva în Hristos, pe păi n-ai cum să fii decât nu așa. Și e o făptură nouă. Cele vechi, adică s-au dus, cuvântul vechi s-a dus înseamnă că viața ta de om pământesc până la naștere din nou a fost o viață pe care ai avut-o prin părinții care ne-au dus pe lumea asta. Dar când Dumnezeu s-a îndurat și El ni s-a descoperit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 cu grijă să vedem, să nu lăsăm loc gândurilor slabe, gândurilor care ne duc totdeauna la o descurajare și la o stare proastă, că de multe ori suntem și așa în stările astea care nu sunt bune, dar astea vin tocmai atunci când noi nu prea cugetăm asupra cuvântului, uităm de fapt ce a făcut Dumnezeu în noi, nu știm să presuim acel dar și har de care Dumnezeu ne-a nici să avem parte și care este El, Hristos, cuvântul lui Dumnezeu. Când sufletul omului este pe deplin conștient de acest har pe care l-a primit de la Tatăl și când El știe că El este un copil al Lui Dumnezeu, eu aș vrea să mă transpun așa în felul cum era Feceara Maria. Când Feceara Maria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 care putea fi pipăit, și așa mai departe. Deci, e foarte interesant de știut și acest lucru. E, e, când e, Biblia e, nu prea ne este cunoscută, e, nu prea avem astfel de bucurii pe care ni le dă Cuvântul lui Dumnezeu, ca unii care știm că nu mai suntem în lumea asta. A ști că nu ești în lumea asta, trebuie să ai această cunoștință. Că ești un om care te bucuri de această naștere din nou, din Dumnezeu și poți în inima ta sau poți în trupul tău această făptură care este copilul lui Dumnezeu, care este acel suflet minunat născut din sămânța care este cuvântul lui Dumnezeu. de aceea lui Iisus îi spune, și Biblia vorbește lucrul ăsta, că cel ce sfințește și ce ce sunt sfințit sunt din trunul și de aceea lui nu este rușine să-i numească frască. Deci este foarte interesant că prin nașterea din nou suntem puși în, așa, pe treapta sau în ochii lui Dumnezeu ca fiind copiii, familia lui Dumnezeu. Și când Tatăl privește în adunare și Isus este în mijlocul nostru, Tatăl privește pe Isus, Fiul, din totdeauna și în același timp și pe fiii pe care, prin Isus-i are Tatăl dar noi am devenit fie ai Tatălui prin un fiere, dar nașterea este din Hristos, cuvântul lui Dumnezeu. Sunt foarte multe lucruri de vorbit pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Sigur că timpul nu ne ajunge niciodată. Și acum timpul se cam duce, nu mai avem așa timp prea mult. Vreau totuși numai câteva cuvinte despre Iisus, apa vieții. În capitolul 37 din acest capitol,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 încă Iisus nu se jertfise pentru ispășirea păcatelor noastre și atât timp cât păcatele încă nu erau ispășite, Duhul Sfânt care venea de la Tatăl nu îi putea fi dat. În momentul când acest lucru s-a petrecut la Golgota și Hristos și-a dat viața ca răscumpărare pentru noi, atunci la cuvântul rostit, în ziua cinzecimii, când Duhul Sfânt a coborât, El a coborât tocmai pentru faptul că păcatele peste cei care au auzit cuvântul, ele erau deja ispășite. Li s-a vestit celor care erau acolo și nouă și în toate timpurile că păcatele noastre ne sunt iertate, nu iertate în momentul în care cred acum, ce iertate au fost în momentul când Hristos a murit pe cruce, cum spune Pavel, a murit din pricina păcatelor noastre și Dumnezeu l-a înviat din pricina când noi am fost sopotiți, neprihăniți. Deci învierea lui Isus pentru noi a semnat și iertarea celor ce urma ca să venim la Domnul și iată noi venim la Domnul după 2000 de ani de la jertfa care a avut loc la Golgota. Darul acesta al Duhului Sfânt atunci a fost dat, dar să reținem, cât vreme Hristos încă nu fusese proslăvit, Duhul Sfânt nu, e, nu putea să ne fie dat. Se mai înțelege iarăși un om care nu crede în jertfa Mântuitorului, nu crede că păcatele lui sunt ispășite în moartea lui Iisus, el nu are cum să primească Duhul Sfânt. Sunt atâtea dovezi în Scriptură, s-a vorbit despre Corneliu cu fapte bune, milostenii, care ajuns până la Dumnezeu, rugăciunii lui de asemenea, și totuși el nu era mântuit. A trebuit ca Dumnezeu să trimite un înger la el și să-i spună, să-l cheme pe Petru și să-i spună Petru ce trebuie să facă ca el să fie mântuit. Și ceea ce i-a spus Petru, este foarte înlămurit lucrul ăsta, le-a adus la cunoștință că în numele Lui Isus, păcatele vă sunt iertate, lucruri pe care ei nu știau. Era vestea bună, judecata de care a vorbit Isus, înainte de a fi arestat, când a zis acum are loc judecata lumii acesteia. Păcatele noastre atunci au fost judecate, când Hristos a fost arestat noi trebuie să fim arestați și noi trebuie să fim spânzurați pentru totdeauna. Dar Dumnezeu a făcut acest lucru prin Fiul, prin Domnul Isus. El a fost arestat, El a fost spânzurat și Biblia vorbește limpede, că oricine este spânzurat pe lemn este un blestemat al Domnului. Deci El a fost făcut blestem ca noi să fim prin El o binecuvântare dată de Tatăl. Când acest lucru l-am înțeles, atunci știm ce este mântuirea. Mântuirea nu cum spun mulți, că dacă fac fapte bune, faptele bune sunt rodul credinței, dar nu rodul propriu-zis te face să fii ceea ce trebuie să fii. Ce, ceea ce trebuie să fii este nașterea. E foarte interesant un pom bun. E bun pentru faptul că el a fost altruist e bun pentru că în el s-a introdus un un altoi din pomul vieții, din mijlocul grădinii și e o minune în viața noastră, nașterea din nou, e o lucrare a Lui Dumnezeu și toți acei care s-au bucurat de acest hal se cunosc, dragă. Ei vezi că ei sunt altfel decât ceilalți din biserică. Ei au un suflet cald, iubitor, stăruitor, nu dau înapoi statore și liniștiți, plin de pace, plin de bucurie și se cunosc și te, vezi bine că, cum spune cuvântul, voi nu sunteți din lumea aceasta după cum nici eu nu sunt din lumea aceasta. Mulți din cei care umblau cu Iisus nu-L puteau pricepe în felul în care El își treia viața ca om. El era ca om, dar viața Lui era acea viață pe care o cerea, Dumnezeu s-a mai bine spus, el însuși a spus că Tatăl era cel care trăia în acest Isus luat trupul acela din Fecioara Maria. De aceea aș fi spus și cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. E, când ajungem la o asemenea credință în care să vedem că nu noi suntem ceea ce suntem, ci Hristosul pe care l-am primit prin cuvântul care ni s-a vestit Hristosul care prin cuvânt ni s-a descoperit prin Duhul Sfânt. Și când în mine există credința aceasta, există această nădejde, există acest adevăr care e dat pentru totdeauna, cine cred în mine, din inima lui vor curge rul de apă, vii, cum zice Scriptura, dar asta nu numai pentru acum, asta va fi la infinit. Păi ca să te bucuri așa un har, să vezi cum din inima ta izvorul care vine din Hristos Isus curge permanent prin tine și veșnic vei fi acel suflet care vei avea numai cuvinte de laudă de slavă, de mulțumire, de bucurie atât față de Creatorul cât și față de cei din jurul tău poate fi ceva mai minunat. nu se poate vorbi în cuvinte omenești despre această mare bogăție a Harului Dumnezeu despre această frumusețe nemărginită a iubirii lui Dumnezeu pe care Tatăl a sărit-o în noi. Asta înseamnă să avem în noi chipul Fiului Dumnezeu. Și când ajunge omul uh, la această treaptă, la această cunoștință, atunci abia îți dai seama ce înseamnă o viață de creștin, o viață de credință, o viață pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi. Și abia atunci și noi ne vedem în cântarea cântărilor și spunem și noi ca fata sunt neagră, dar sunt frumoasă neagră în sensul că ne vedem în trupul ăsta cu multe păcate, dar omul din lăuntru, ăla e frumos, domnule. Ăla nu n-a aparține cărni, aparține lui Dumnezeu și dar sunt frumoase. Și când el face acea mânturire, cu ochi de porumbiță, păi tu poți să n ochi de porumbiță, că vorba aia, vedem noi înșine cum e, suntem ispirtiți de fiecare dată, văd un lucru și, e, l-aș vrea și eu pe ăsta, dar nu e al tău, și multe altele, dar omul de-lăuntru, da, ăla are ochiul lui Dumnezeu și aceștia sunt ochi curați, ochi de porumbiță, care la cuvintele Lui Dumnezeu, vezi așa că cremează la cuvintele Lui Dumnezeu, așa stă, e, e o icoană nemaipomenită de frumoasă, scumpă, pombiță, neprihănită, o numește Domnul pe Biserica Mireasa Lui. E Când ajungi să vezi în tine toate aceste trăsături care le are El, Domnul, când vezi în tine chipul și felul lui Iisus în tine, în viața ta, ne întrebăm e, trupul, nici vorbă de trup. Căci Pavel e acel care spune despre trupul ăsta și noi la fel spunem ca și el. Că, oh, nenorocitul de mine, cine mă va izbălui de acest trup de moarte? N-avem noi oare experiența asta în fiecare zi? El este acela despre care Domnul a vorbit și păcatul plândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. tu ne-am cu grijă, ca nu cumva vângând nebun să-ți treacă prin cap, ca nu cumva vreo poftă să se înfurieșeze, să se înfilipeze în inima și să dorești ceva ce nu îți aparține. Și multe alte lucruri. Păi, dar toate astea cere efort, cere grijă. Și Domnul spune, păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești pe nu-i ușor. Și dacă se întâmplă un, un moment de nevegherie, ca și câinele care stă la ușă și cum a văzut ușa deschisă și vede că nu nimeni, așa e intrat. De aceea nu-i ușoară lupta, dar că stăm și privim partea ailaltă în care Dumnezeu a lucrat în nostru și a așezat în untru ființe noastre o altă făptură, un alt om care va rămâne veșnic cu Dumnezeu. Și trupul acesta e foarte interesant, din nou el va fi omul din se va îmbrăca iarăși cu asta, dar nu cu un trup asemenea, cu un trup ceresc spune Biblia. El acum ia așa. Sigur că și el ia parte la slujba și la lucrarea lui Dumnezeu, și el a avut de și el este pus la treabă, și mă zic că este drept, îl va răsplăti. Dar pentru că încă în el există răul, păcatul, trebuie să meargă în mormânt. Dacă Îl va ridica de acolo, cum spune cuvântul, vom învia din pricina Duhului Hristos care este în noi. Deci, fericirea unui suflet mântuit și faptul că pe lângă faptura nouă care este înăuntrul tău, este și Duhul care îți dă deja când va avea loc învierea, vei învia și vei fi cu Domnul pentru totdeauna cu El, în slavă. Ne oprim aici, fraților. În asta am fost așa puțin și